Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Хлопчик і гадюка. Хлоп'я в садку собі гуляло та й забажало на іграшки ужа піймать. Воно гніздо його назнало, так як утерпіть, щоб не взять. Побігло, засадило руку та й витягло гадюку. Злякався хлопчик аж поблід. Стоїть, як стоп, і не тікає. Гадюка дивиться і так йому мовляє Бач, дурнику, робити так не слід. Ти знаєш, що за це буває, узять би добре укусить. Та хай вже сей раз Бог простить, а вдруге лишко буде, чуєш? Глядиш, шануйся, стережись, робити так не вчись, та роздивляйся, з ким шуткуєш. Кінець байки «Хлопчик і гадюка».